А як стихли під балконом любі гуки мандоліни, До Бертольда полетіла квітка з рожі від дівчини. В ту хвилину Ізідора сникла хутко, наче мрія, Та засталася в Бертольда квітка з рожі і Надія. «Боже, Боже, що то може не робити Серенада?» Сникла в серденьку в Бертольда темна туха й досада. Усміх дони і був дедалі все ясніше, І щораз вона ставала до Бертольда прихильніше, Далі перстень Ізідорин на руці у нього сяє, нареченою своєю він кохано називає. Як же вбучно, як же втішно всім гулялось на весіллі. Танцювали, попивали від неділі до неділі. Всіх приймали, всіх вітали, всім уміли догодити. «Тільки нашого поета», – пан забувся запросити. «Звісно, клопоту багато, завжди пану молодому. Хто б ще міг ще пам'ятати про якогось там сірому?» «Час летів, немов на крилах» і, мов сон, життя минало. Та не счусь Бертольд, як лихо, несподівано настало. Забажалось королеві звоювати чуже царство. Розіслав він скрізь Герольдів, на війну скликать лицарство. І якраз серед банкету самку нашого Бертольда залунала гучна сурма королівського Герольда. «Прощавай!» Дружина Люба, всі розкоші, всі вигоди, все те треба проміняти на далекі походи. Залишить Бертоль домусив молодою Ізідору. У неділю вранці рано вже він вирушив із двору. Подалося геть за море, все отважне лицарство. Там за морем десь лежало босирманське господарство. І пішло одважне військо Через нетрі та пустині Не один вояк смутився По своїй рідній країні. Та коли вже надто тяжко Туго серце обгортала, то співці співали пісню, Пісня тугу розважала. Не журись, коли недоля Вкрай чужий тебе закине, Рідний край у тебе в серці. Поки спогад ще не гине. Не журись, немарно пройдуть Сії сльози тяжка мука. Рідний край щиріш любити Научає нас розлука. Так вони співали, Ідучи через такі пустині. Додавав той спів розваги Не одній смутній людині. Попереду всього війська Три старші виступали, Карлос, Гвідо і Бертольдо за одвагу їх обрали. Їдуть, їдуть, врешті бачать, три дороги розійшлися. Розлучились три найстарші, кожний різно подалися. Карлос вибрав шлях направо, Гвідо вибрав шлях наліво, а Бертольд подався просто. «Дайше, Боже, вам! Щасливо!» І Бертольдові спочатку справді щастя панувало. Довелось завоювати городів чужих чимало. Отже, він на місто поглядав одважним оком. Але тут то саме щастя обернулося іншим боком. Чи то врешті у Бертольда притомилося лицарство, чи то владар бусурменський міцно так тримався за царство, тільки твердо так трималось, Місто гордеє, уперте, Раз одбилось, потім вдруге, Потім втретє, ще й вчетверте. Тут прийшлось Бертольду з лихом, Край чужий, ворожі люди, Голод, злидні, військо гине, Що то буде, що то буде? Місяць, другий вже ведеться, Та я прикраю облога, Серед війська почалися нарікання і тривога. Приступили до Бертольда, вояки й гукають грізно. Гей, виводьте нас звідси, геть веди, поки не пізно. Нащо ти сюди на згубу підманив нас за собою? Чи ти хочеш, щоб усі ми наложили головою? Осорожне нам се місто, хай їй цур такій облозі. Хай ій цур самій цій славі, хай їй цур цій перемозі. Хтів Берторд розумним словом люте військо вгамувати, та воно дедалі гірше почало репетувати. Далі кинулись до зброї, Бог зна чим би то скінчилось, але тут хтось крикнув Стійте, військо раптом зупинилось.